При цьому він зовсім непомітно, за звичкою, мабуть, погладжував лівий бік куртки в проекції верхньої кишені, що приємно відстоборчувалася сьогодні. Віктор аж тихцем позаздрив. Це ж тільки я один стільки відвалив за один раз. А скільки нас отаких проходить через твої руки, чоловіче, що зміни? Втім, нехай, нехай, бо як же тоді жити на цьому вовчому світі усім тим, що мусять обійти закон» аби вирвати хоч шмат того, що їм по вовчому праву належить. «Петре Михайловичу, а як у та банда, що грабує на дорогах? Її ще не затримали?» «Ага, їх затримаєш. Одних затримали? Минулого місяця троє нових з'явилося. То вигідний бізнес. Люди їдуть з грішми. Ти вітю ніде не зупиняйся. дуй до самого Тернополя. Хотів би я побачити того, хто мене спинить. Ой, не хвались, чоловіче!» «Не буди лиха, поки воно тихе. Нині широкими плечима нікого не злякаєш. У них у кожного, ну ти знаєш». Віктор вів машину спершу легко. На підйомі, на самому адреналіні. Та вже через якийсь десяток кілометрів кермо почало здаватися йому важезним і неповоротким. Очі почали злипатися. «Та ти, чоловіче, спав цієї ночі, чи ні? Засинаєш просто за кермом. Стомився, мабуть». «Вибачте, я справді дуже мало спав». Митник співчутливо зітхнув. «Розумію. За день заїхати, розвантажитися?» «Так, попрацювали трішки. Розвантажитися, машину поміняти?» «Колись встиг. Та вже встиг якось. Допомогли добрі люди». Віктор пригадав, як гнав машину від самого німецького кордону. Думав до ранку проскочити польсько український «Та є якась межа людським силам. Мусив перепочити». Виявилося, мало відпочив. Тіло відмовлялося служити. Просило свого законного. «Нічого, доїду, не турбуйтеся. Он же і ваша хата. А давай поснідаємо разом. Не люблю я один. Марія, мабуть, дарини приготувала. Голубчики, варенички. Я коли з чергуванням приходжу, вона завжди готує, мов на свято. Знає, чоловік голодний». Ще пак посміхнувся сам до себе Віктор. «Коли чоловік повертається з роботи при таких грошисках, чим не свято. Можна і вареничків наліпити, і дерунів усмажити». А Петро Михайлович проводив далі, не зауваживши кривої усмішки співрозмовника. «Не люблю я сам до столу сідати. Не люблю. Так би й чарочку перекинув. А самому? Я ж не алкоголік». «Та яка ж чарочка за кермом?» – почав спершу відмовлятися Віктор. «Язик відмовлявся». А шлунок нагадав про своє існування і абсолютно порожнечу у ньому, голодним больовим спазмом. За останню добу Віктор устиг усе, не встиг тільки перекусити. А шлунок обурювався Не годиться так нехтувати здоровячком, пане господарю, не годиться, навіть ім'я найсвітлішої мети. Гастрит не вовк, до лісу не втече, так з тобою залишиться. І Віктор погодився. Гаразд! «Ходімо до столу, так до столу!» Марія, дружина Петра Михайловича, накрила стіл до сніданку в альтанці, позаду хати, в затишку і затінку, аби зайве око не заглядало. «Призволяйтеся собі, частуйтеся, чим багаті, тим і раді, а я зараз принесу деруни», – лагідно сміхнулася господиня і попрямувала до кухні, звабно похитуючи кругленькою попкою, обтягнутою, Цілком сучасними домашніми штанцями. Аж тепер, пильніше придивившись, до дружини, які, на вигляд, ледве минуло тридцять, Віктор зрозумів, що й Петро, мабуть, зовсім іще не Михайлович, а йому ровесник, і перейшов на ти. На столі парувала миска з варениками, білими з доброї муки, невеличкими та вгодованими, немов поросята. Солодко взялася хвилями у тарілці густа домашня сметана. Смачно пахтіли м'ясом і капустою маленькі, майстерно загорнуті трикутничком, голубці. Рожевіла свіжа шиночка, гостро стовбурчилися похерцями, свіжі щойно з грядки, крихітні огірочки. І також крихітні, але вже мариновані огірочки й помідорчики, і цибулька. Стікала краплями конденсату, поет сказав, беранкової роси, пляшечка фірмової горілочки. Горілки доброї, для знавців. А якої саме писати не буду, бо то вже реклама, а задурно ніхто нікому добра не робить.